השנה תיגמר בגדול, בעסק שחור. מסכמים את הרע והעשור, בעסק שחור. מ-10 עד 2 בלילה, בעסק שחור. בעסק שחור, בעסק שחור, בעסק שחור. השעות של סיכום המוזיקה השחורה של 2001, בעסק שחור בגלגלצ. הלילה מ-10 עד 2 בגלגלצ. <אז>